Testament, nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte, decât un nume adunat pe-o carte. În seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin rupi și gropi adânci, suite de bătrânii mei pe brânci, și care tânăr să le urste așteaptă, Carta mea-i fiule o treaptă, Așa o cu credință că pătâi. Ea e vostru cel de-întâi, al cu saricile pline de o vărsate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară sapa condei și brazda în călimară, au adunat printre plăvani Sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor, cu pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite și leagăne urmașilor stăpâni. Și frământate mii de săptămâni, l-am prefăcut în visuri și în făcui din strânțe, muguri și coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulcea lui putere, am luat-o cară și, torcând ușure, am pus-o când să îmbie, când să înjure, am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră, hotar înalt, cu două lumi pe poale, păzind în piscul datoriei tale.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 și izbăvește încet pedepsitor odras la via crimei tuturor. E îndreptățirea ramurii obscure, ieșita la lumină din pădure, și dând un vârf ca un cercind de negi, rodul durerii de vecii întregi. Întinsă leneșe pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Slova de foc și slova făurită, împărăcheat în carte se ca fierul cald îmbrățișat în clește. Robul a scris-o, domnul o citește, fără a cunoaște că în adâncul ei zace mânia bunilor mei.